بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته درسني حديثه بيليجه لنا امام البخاري apprenio ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ibn Abbas ya tanu almadhiji hashaba radiyallahu anhum qaisu I rodbina poslaniku, s.a.v., a nakon poslanikove smrti dugo su živjeli, prenosili znanje i bili su beričetni u tom znanju, posebno u tefsiru, jer je poslanik, s.a.v. za njega proučio dovo. Allahumma faqihuf alimhu ta'uil, Allahummoj, daj mu znanje o tefsiru, odnosno o znanju o Allahove knjige. Ibnu Abbas, radijallahu anu, koji se spravo može nazvati Omero učenik, prenio nam je da je poslanih sallallahu aleyhi ve selleme rekao, ni ametani makbunun fihima kethirum minan nas, asihatu al farag. Dvije blagodati zanemare mnogi ljudi. Nije rekao ni većina, ni rekao Rekao je mnogi ljudi. To su zdravlje, i slobodno vrijeme. Naime, dosta ljudi ima problem sa vrednovanjem i svoga života i perioda svoga života, pa čak i pojava u životu i vrijednosti, materijalne stvari i slično. I onda određene stvari, određene pojave, određene događaje da im preveliku dimenziju, a određene smanji i uopšte ih nevrednuje koliko bi trebalo. Ovdje nas poslanik samolah uči da dosta ljudi ne zna vrednovati svoje zdravlje dok ga ne izgubi i ne zna vrednovati svoje vrijeme slobodno dok ne postane zauzet. A želi se time reći da čovjek prije bolesti i prije smrti trebao bi da iskoristi to zdravlje u dobra dijela. Jer svako dobro dijelo Montene zahtjeva od nas određenu i fizičku kondiciju i zdravlje. Pogotovo recimo hač, koji je išao na hač, pa čak i na umru, zna o čemu govorimo. Kolika je fizička kondicija potrebna i izdržljivost na tim obredima? Pa uzmemo recimo post. I za njega je potrebno fizičko zdravlje. Otkud znaš da sljedeće godine neće pojaviti se visok pritisak, neće se pojaviti nekakvi šećeri, neće se pojaviti ovo ili ono što će te spriječiti da postiš? I za nama isto tako potrebna je određena fizička kondicija, koliko ljudi ne mogu da klanjaju kako treba, pa klanjaju sjedeći, pa klanjaju ležeći, pa klanjaju svojim posteljama, pa ne mogu ni abdes uzeti. Ne zna čovjek vrijednost zdravlja dok ga ne izgubi. A jedna stara arapska poslovica kaže zdravlje je kruna na glavama zdravijih koju vide samo bolesni. A što se tiče slobodnog vremena, Slobodno vrijeme čovjek kada ga ima treba da iskoristi u obilazak rodbine, u positu svojim prijateljima, u druga dobra dijela koja zahtijevaju slobodno vrijeme. Jer nikad ne znaš sa današnjim obavezama, pogotovo sa današnjim obavezama, možda nećeš imati vremena da klanjaš farzove kako treba. Jer danas u ovoj trci za životom, životne potrebe kakve i jesu, zahtijevaju zaista od čovjeka mnogo vremena da bi ispunio osnovne životne potrebe. U svakom slučaju, poruka glavna poruka ovog hadise. je iskoristimo zdravlje i iskoristimo slobodno vrijeme za dobra dijela kad nam ih je Allah uzvišen i dao. Esselamu arīku.